A VÁR MINDENKIÉ Tisztelt Vállalatvezetőség Esorok írója D.F. Ütegutca 7 lázas izgalommal várta azt a napot, amikor a budai várhegyen állós az 1944-es ostrom idején kiégett királyi palota több mint húsz évig tartó munkával végre újjáépült. Ott állt, amikor megdördültek a hadmúzeum előtt álló 1848-as kegyelet szentelte Megszólalt a Mátyás templom harangja, és a vár kinyitotta kapuit a nagy közönség előtt. Nem is tíz, hanem százezer számra gyűltünk össze a hegy lábánál, köztünk vidéki, sőt külföldi utasok is. Ennek a felfokozott érdeklődésnek nem csak az volt az oka, hogy a palota az ott folyó ásatások, robbantások és építkezés ideje alatt el volt zárva a kíváncsiak tekintete elől, hanem az is, hogy az épület új rendeltetése felől mindez ideig nem szivárgott ki semmi. A sajtó is találgatásokból élt. Ellentmondó hírek röppentek fel, de egyik sem tartotta magát sokáig. Ha például valamelyik újság azt írta, hogy a vár az ifjúság háza lesz, és oda költöznek fel az összes egyetemek, klinikák, kollégiumok, akkor erre hamarosan rátszáfoltak a többi lapok, okos érvekkel bizonyítván, milyen helytelen lenne kiszakítani az ifjúságot a város életéből, és egy ilyen rezervátumban fölnevelni. Sok ehhez hasonló föltevés született és halt meg. Például, Magyar pantheon lesz a Várhegyen, hősök, művészek temetője, díszes, ravatalozó, krematórium. Idegen forgalmi központ, szállodák, fürdők, szórakozóhelyek, külön repülőt és a többi. Öregek köztársasága, magányos társaságra és otthonra szoruló aggok otthona. Szulejmán kertje, mór mulató háremmel a külföldieknek bukott leányok, javítónevelő intézete, fedett teniszpálya, Európa legnagyobb cukrázdája, sóraktár. Mindezek a sokszor megmosolyogni való tervezgetések annak az országos méretű várakozásnak a tanújelei, mely végül is azon a szép vasárnap délelőttön százezreket vonzott a mozgólépcsők bejáratai elé. Esorok írója az Üteg utca felől jövet, a Moszkva téri lépcsőre szállt föl, s egy zöld Malahit lapokkal kirakott alagúton át, 1,5 perc múlva megérkezett a Palota térre, az egykori díszőrség pavilonja elé. Nagy pillanata életemnek, hiszen már itt, az önök vállalatánál készült márvány útjelző és magyarázó táblák előtt, melyeknek szép kidolgozásáért csak dicséret illeti önöket, nyilvánvaló volt, hogy a várpalota, a Habsburgok és a félfeudális Hortimiklós Miklós egykori lakhelye valóban mindenki élet. Ott állt e sorok írója a tömegben, latolgatva, merre vegye útját. Vers barátoknak mutatta az irányt az egyik tábla. Hógolyózzunk, volt kiírva a mellette levőn, kígyók világa Afrika dzsungelében, ez is csábítóan hangzott. Nehéz a választás, amikor az ember úgy szólván minden hiányérzetét, álmát és vágyát kielégíti. Nyugdíjasok golfpályája, szelíd elefántok, szexuális nyomortó szenvedőknek mi az atomenergia? Homokozó felnőtteknek, cigányzene vagy népi zene, aztán bicegőknek, lepkegyűjtőknek, pörsenéses bőrűeknek, kigyőzni felsorolni az összes lehetőségeket. E sorok írója is csak addig tétovázott, míg meg nem pillantotta a szorongásos neurózisban szenvedőknek feliratot. Gondolhatni, hogy kétszeri elektrosok kezelés után mi dobogó szívvel, mi felfűtött várakozással indultam a 77 per A jelzésű aranylemezekkel burkolt bronzkapu felé. Tisztelt vállalatvezetőség, higgyék el, hogy építő kritikámat nem az a kis csalódás sugaj, amelyben részem volt. A kapunk keresztül ugyanis Esorok írója egy felvonóba lépett, melyben hét emelet magasságban három markos legény megragadta és síléceket erősített a lábára. Megemlítettem ugyan, hogy tériszonyban szenvedek, amire ők jogosan szemrehányást tettek, amiért mégis idejöttem a síelők paradicsomába. Lelöktek egy olimpiai méretű síugrósáncon körülbelül hetven métert repültem, aztán pompás lesikló terepen szédülve bár hó a fenyők közt, suhantam tovább egy lapályos részre, ahol gyerek gyerekkacagás és egy idős asszonyság sikoltozása fogadott. Itt ötlött fel bennem először az a gyanú, nincs -e az irányjelző táblák elrendezésében egy kis hiba, ugyanis nem csak én éreztem, hogy rossz helyen járok, hanem az idős asszonyság is elégedetlenkedett. Ő a nagyma magd revűjébe indult, hogy téved hát a hógolyózók közé. Megnyugtattam ami nem ment könnyen. Aztán sietve elhordtam magam a hózáporból, és egy búvárharangba jutottam, mely rögtön alámerült velem 5000 sőt, 5500 méteres tengerméségbe, súlyos klausztrofóbiám ellenére is ámulattal néztem a polipok, elektromos ráják, virágállatok csodálatos nyűsgését míg csak el nem vesztettem ezt méletemet. A mozgó ambulancia betegágyán tértem észre, ahol a leggondosabb orvosi kezelésben részesültem. Ágyszomszédomat is egy százszázalékos hadirokkantat, akkor keltették életre. Nehezményezte, hogy a modern művégtagok felirat irányában indult el, de ehelyett a gyertek fiúk űrhajózni című osztályra jutott, ahol betuszkolták egy szűk fémgolyóba, és a súlytalanság állapotában 90 percig rázták mint ismeretes ennyi a földkörüli forgás időtartama. Hiába próbáltam jobb belátásra téríteni, el volt keseredve, amiért a bal szeme, mely üvegből volt, a súlytalanság állapotában egyszerűen kiúszott a szemüregéből. De nem csak ő járt pórul. Kénytelen voltam végighallgatni egy bizonyára reakciós, beállítottságú vidéki plébános zúgolódását, aki a vallásos erekjékhez akart elzarándokolni, de az ájunk modellt részleghez jutott el, ahol leúzták reverendáját, minden alsóneműjét, hogy néhány fiatal festő, lányok is, lerajzolhassa. Nem vagyok kishitű. Elevél megírásának gondolata még akkor sem ötlött fel bennem, amikor már órák hosszat áztam a magzatvízben az embrió élete elnevezésű osztályon. Ez a szándék csak akkor érlelődött meg bennem, amikor a szülési fájdalmak rövid érzékeltetése után sikerült kereket oldanom. Sajnos. Innen egy óriási cirkusz sátorba jutottam, ahol begyömöszöltek egy mozsár ágyúba, és kilőttek. Emiatt még ma is, szerdán, el vannak zsibbadva a végtagjaim. Kérem a tisztelt vállalat vezetőséget, fogadja megértéssel jelen soraimat. Habá sajnálkozva tapasztaltam, hogy a látogatók lelkesedése nagymértékben lelohat, e sorok írója nem tartozik az úgoló közé. Várbeli látogatásom, leszámítva a sáncot, életem legszebb napjai közé tartozik. Ezen felül, mint régi budapesti lakos, ismerem fővárosunk népét, ezek az emberek mindenben találnak kivetnivalót. Ebből a szempontból nézve a budapesti közönség panaszait nem kell túlságosan komolyan venni. Másfelől azonban az sem ártana, ha az önök vezetése alatt álló és jó hírnévnek örvendő tábla, pózna és jelcölöp leverő vállalat valamivel jobban ügyelne a táblák szövegére, illetve a póznák elhelyezésére. Ez esetben a budai vár a legkényesebb ízlésnek is eleget tenne.